Wa kala rabbukum u du'uni Asta gjib lakum I lafduruar që vëtë Allahus përnau ta'ala Ata e falenderojim I shpehim i njohi në plot Mi njohi me të cilën shpresojm Që të najruaj mirësi që nga ka dhen Të najkultivoj dhe shtoj ato Dhe t'i bëj të përjeqme Në momentin kur të atakojm Le lusim Allahun azza wa jael që dita e takimit me të të jetë dita më e bukur dhe më e lumtur e gjithë ditëve tona, të jetë dita kur ne të kënaqemi me shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala dhe përjetësinë më të mirëve dhe kënaqësisë së tij. Le lusim Allahun azza wa jael që të aplojë dritën tonë, të aplojë udhëzimin që na ka dhuruar dhe vazhdimisht të qendrojnë në ndihmë ndaj nesh. E nësë Allah nësë përnu të ala të nëmbroj dhe të në ruaj, të në strehoj nga gjdoj keqe që nga ka noset dhe nga gjdoj devihim që vazhdimisht nga kërcenon dhe në ditën që ne të takojmë atë dhe e nësë Allah nësë përnu të ala që gjithmon të jetë pranesh më ndihmen dhe më shirën e ti. Allah nësë përnu të ala i ka dhuruar këtimi me ti i mirësi të shumëta dhe pa dushim mirësia me madhe që i dhuruj botës, Allah u lërcuar është dërgimi i profetit e tij të zgjedhur, të cilin ai do ta pajiste me mërkullin më të madhe, që është fjala e tij. Pra është Kurani, kjo fjalë madhështore, e cila gjithmonë do të mbetet mes njerëzve. Gjithmonë do të jetë pranë tyre për të gjithë ata që kërkojnë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe kërkojnë të jetojnë sipas vullnetit të Allahut subhanahu wa taala, krijuesit e tyre. E për këtë mirësi nuk krahasohet me të asnjë mirësi tjetër. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala thot na jete shumë dha kuranore me secilave dhe kta jete surres Bekare që do të jenë subjekti i mësimit apo i emisionit të sotëm, thot Allahu azza wa jael kama arsalna fikum rasulan minkum. Për mirësitë e tij, këto mirësi, pramirësit e Allahu subhanahu wa ta taala janë të shumta dhe të mërkullueshme. Ashtu sikurse ishte mërkullueshme kur dërguam Mesihun si një profet nga Gjiriuaj jetlua alejkum ajatina, që t'u lezoj ajetet tona, wa ju zekikum, dhe t'u pastroj nga kufri shirku pa dituria dhe qdo moral dhe nësilsi e keqa, wa ju allimu kumul kitaba wal hikma, që t'u mësoj librin dhe urtësin, dhe t'u mësoj atë që nuk e dinit, fëdhkuruni edhkurkum wa shkuruni wa la takëfurun, më përkujtoni mua që unë t'u kujtoj dhe më falëndaroni e mos më mohoni, tëtë Allah s.p.t. Dhe vionë Allah s.p.t. dhe Ja o ellezina amano staein bis sabr wa salah inallahu ma'as sabirin. Besuat, kërkoni ndihmë gjithmonë me durim dhe me namaz, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala është gjithmonë me durimtarët. Në këtë ajete, Allahu i lartësuar na kujton se ngjirimi i dispozitave të shumta që na ka dhuruar nëpërmjet kësaj feje, këtij Kuranit mëdështor dhe traditës së Profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë mirësitë vetme që na ka dhuruar, por ato janë mirësitë të shumta dhe të ngjashme me njëra tjetrën për nga rëndësia dhe mirësia që përmbajnë. Te tillë është dhe dërgimi i profetit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mirësi jashtëzakonisht e madhe që Allahu subhanahu teala i dhuroi njerëzimit sepse nëpërmjet tij do të qartësohet udhëzimi në rrugën e drejtë dhe ai do të dhuroj adhuruësve të sinqertë Zoti xhelalahu për ata adhuruësve të sinqertë ndaj tij do t'ju dhuroj mirësi të shumta në dëniazdat e ahiretit. Pra thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Kemë dërguar tek ju një profet nga ju." Pra mirësitë e tij janë të ngjashme me të njëjta të parafurta për nga rëndësia dhe mirësitë që përmbajnë brenda tyre dhe ndër mëdhat është dërgimi i një profeti nga Mesia juaj. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala, për kujdeset për adhuruesit e, e tij, duke u dhuruar mirësi themelore për çdo njeri dhe duke vazhduar më tej me mirësi plotësuese, Me madhe mirësi dhe me themeloria, është pikërishë për zjedhja një profeti nga mesi juaj. A i zjodhi një profet të cilit ja dini për i ardhjen dhe përkatsin e ti farifisnore, jeni të sigur për sinceritetin dhe pastërtin e ti dhe dlirësin e ti si njëri, ndërju a i njëhet si besniku, As-Sadiqul Amin, kështu njëhet i profeti ju në Muhamedi s.a.w. mes banorëve të mekes, që edhepse nuk e besuan për sëri e thërisnin As-Sadiqul Amin. Pra besniku i ndershmi, i moralshëm, i urti, i sinqertë. Kështu i njeh Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem para dhe pas profecisë. He pra, Allahu subhanahu wa taala dërgoi një profet nga Mesihun, pra nga Meshi i njerëzve, nga shoqëria njerëzore. Njëri të ngjashëm me ta, që ha, pi, është i ngjashëm me ta në faktin se ai është njeri, i gabushëm si gjithë të tjerët, por sëqjeruan Zotin subhanahu wa taala nga gabimet e mëdha dhe nga ndivimi i shetanit mallkuar. Pra dërgoi njeriu Allahu subhanahu wa taala për t'i dhuruar shpallin. Pra, ky u dërguar si profet, por pse u dërguar ky profet? Dhe përse e dërgoi Allahu subhanahu wa zel? Thot Allahu subhanahu wa taala, fillimisht ky profet u dërguar me një qëllim dhe me një rrugë të caktuar. Thot Allahu zel, "Yatlu alaykum ayatina", pra që t'i lexoj juve qartësisht, saktësisht argumentet tona, shenjat tona. Ayatuna kjo fjalë është përfshirëse e ajeteve kuranore dhe çdo fjalë tjetër e thiet për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Pra, Allahu xhaleshano dërgoi këtë profet që fillimisht t'u lejojë njerëzve ajete të Kuranit dhe hadithet profetike. Pra, thëniet profetike të tij që gjithsesi ato janë të udhëzuara nga Allahu subhanahu teala dhe të inspiruara prej tij. Për këtë, thot Allahu subhanahu teala in huwa illa wahyu yuhha. Wa ma yantiqu ani al-hawa. Për profetin e Resulallahu mukflet në mendja e tij, thot Allahu subhanahu teala në surën Najm duke flet nga mendja e tij, por sa ajo është vetë si një shpallje që aty shpalllet. Kështu pra, profeti i fundit ju lexoi juve gjithçka nëpërmjet së cilës të dallonit vërtetën nga ekota. Nëpërmjet së shpalljeje, do të dalloni udhëzim në rrugën e drejtë nga gabuara që çon në humbje të sigurt. Kjo shpallje fillimisht ju sjarroi juve një shpëtimin Allahut dhe faktin se ai është i vetmi i përkryerit që meriton adhyrimet tuaja. Nëpërmjet së shpalljeje, ju u siguroa plotësisht rrëtë sinceritetit dhe vërtëtsisë këti profetit zotit, dhe e kuptua do mos dëshmërin e besimit dhe pasimit të rrugës e ti. Pastaj, po në përmjetë kësa e shpaljeje, e morë të shtjeluar imtësisht ligjin dhe sistemin e jetës që duhet të zbatoni dhe risa të takoni kryusin tuaj. Në përmjetë kësa e shpaljeje, pra kurani dhe traditës profetike, profetit sallallahu rejtësillem, ju njohët qartësisht gjithë shka që ju pretë prej fshehtësive dhe për ditën e premtimit, pra për ditën e gjykimit. Pas gjithë këtyre informacioneve të sigurta, pas diskutuesh në vërtetësinë e tyre, ju formuat plotësisht për të qenë të drejtë udhëzuar, ju paiset me atë ndjenjë të fuqishme, nxitse të çdo të mirë që quhet yakin, pra siguri e plotë dhe e padiskutueshme në premtimin e Allahut azza wa jall. Nuk ka pasur ndonjë profet tjetër përpara Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe as pas tij që të sjarroi dhe të shtjelloi fenë e Zotit Ashtu sikurse s'e sjarroi dhe s'e shëlloi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ai e shëlloi plotësisht, domethënë emrat e cilësisë të Allahut subhanahu wa taala dhe e prezantoi Zotin Xheleshanuhu te krijesat në formën më të plotë dhe më të kompletuar, duke mos lënë asnjë paqartësi për sa i vërtet emrave cilësive, atribueteve dhe veprave Allahu të Allahut azza wa jall. Ai shpjegoi ligjin e Zotit subhanahu të wa taala në të formën më të përkryer, ashtu sikurse e dhuroi dhe e vendosi Allahu azza wa jall A i, soli, lajmet për ditën e premtimit, për ditën e gjukimit, për logarim e drecimes kryesave, duke si jel edhe im të si dhe detajet më të vogla përsa i vërket njareve që do të ndodhin pra në ditë në gjukimin, duke përmëndo shërblimin e punmirve dhe ndëshkimin e punkëqive në form më të detajuar të mundshme, ashtu si kurse, ja të regojë Allahu aze o gjelë, ashtu si kurse, asë një profet tjetër, para dhe pasti, që kur nuk do të ketë pasti profet, pra nuk mund t Allah subhanahu wa taala praida ky profeti këto informacione të cilat i japin robit një siguri të plotë dhe një dije të pa diskutueshme e cila pa dyshimën nxjit atë për tu pastruar shpirtërisht prandaj edhe në vim pra pra ju Allah subhanahu wa taala përmend hapi dyt. Për hapi i parë ishte pra fillimisht profet hyun do t'ju lexoj juve ajetet tona udhëzuese dhe qartësuese çdo të mirë me dorëgës drejt Allahut azza wa xal. Hapi dyt, wo yuzakkikum. Zati ju pastroi Në çfarë? Tju pastroj para nga kufri, shirku, padituria dhe çdo moral ndërcilsi e keqë. Pra tju përsoj se tju pastroj moralin, edukatën tuaj nga çdo cilsi e keqë, tju pastroj shpirtrat tuaj nga çdo gjë e ulët. Allah do t'ju edukoj shpirtrat tuaj që të pajisen me morale të më të shkëlqyer. Ashtu sikurse ju pastroj nga shirku për të mbushur zemrën tuaj me teuhid, ai do t'ju pastroj shpirtrat tuaj nga çdo cilsi e keqë dhe morali i ulët, për t'i përmbushur me virtyte të larta të ndjesë të vëra. Këto të të bëhe në përmi këti profeti dhe mësimeve dhe ti. Pra, pastrimi i zemrës e robit nuk do të arrihet thjesht vetë me i dëshmi me një fjalë që mund të thua e të lartë e poshtë. Apo duke besuar një bestytni të saktuar, pastrimi i shpizit njeriut do të arrihet fillimisht duke njohur dhe duke lezuar a jetet e librit të Zotit Gjeleshanu, e fjales e ti që është Kurani. Nuk e njohur të rësisht, dhe imtësisht ajetet e Kuranit dhe hadithet e Profetit sallallahu alejhi wasallam. Ne pastaj duke pastruar zemrën, duke pastruar shpirtin, duke pastruar punën nga çdo gjë e ulët, duke punuar sipas këtyre porosive. Pra hapi i parë është njohja leximi i informacioneve të dhëna nga Zoti subhanahu wa taala me një lexim që duhet ta pasojë kuptimi i plotë dhe krijimi i sigurisë plot në zemër. Hapi dytë është pastrimi i shpirtit, pastrimi i zemrës, pastrimi i veprave. Ngajdo veprë ulët nga çdo punë e keqe. Pra duke punuar sipas porosive që na dha Allahu subhanahu wa taala, vetëm në këtë mënyrë do të pastrohet robi dhe do të bëhet i denj për të vazhduar në udhëzimin Allahut azza wa jall. Pran këtë mënyrë do të dili nga shirku në besim, nga mashtrimi në sinqeritet, nga tradhtia në besnikëri, nga mendjemadhësia në modesti, nga morali ulët në më të lartët morale dhe virtyte. Nëpërmjet këtyre mësimeve do të arrini të shpëtoni nga armiqësia dhe urrejtja e ndërsjellë në misin lidhjen dhe dashurinë e fortë për hir të Zotit dhe për hir të shpërimëve të larta të tij e të tjerë të jerëmërisive të Allahut subhanahu wa taala. Premërisit që Allahu i lërcuar rubri adhuruesve nëpërmjet të profetit të madh në fundin e kohës, pas leximit ajeteve koranore dhe pastrimit të moralit dhe zemrave të tyre, ishte dhe sjellja si e diturisë së madhe. Pra fillimisht lexohen ajetet e Allahut dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe pastrohet zemra, pastrohet nyeti, pastrohet shpirti. Dhe filloën që këto të zbatohen me ato që mëson, fillon ta zbatosh. Vetëm pas këtyre hapave mund pretendosh që të ngrihesh dhe të larçohesh në dituri. Sepse pas këtyre hapave, dy të parave, pra, yatlu aleikum ayatina, yuleznumu ayatina. O ju të pastroni juve. Pra duke zbatuar ato që lexohen prej porositëve të Zotit dhe profetit sallallahu alejhi wasallam, ويعلمكم الكتاب والحكمة, dhe ju mëson juve librin dhe urtësinë. Pra vetëm pasi të kalojmë këtë fazë mund të pretendojmë që të ritëmit në të larçohemi në dituri. Pra duhet që fillimisht të pastrojmë zemrën dhe pastaj ajo të mbushet me diturinë, sikur sa thon dietarët. Dituria e Allahut subhanahu wa taala është dritë dhe dritën Allahu subhanahu wa taala nuk e hedh në një zemër e cila nuk është e pastruar, por se është e mbushur me gjunafe. Eloh Allahu subhanahu wa taala të pastrojë zemrat tona dhe të na pastrojë nga gjunafet dhe të të na stolisë me diturinë e saktë dhe të mirë, me diturinë e dobishme që në afron të ka i dhe në dhuron në më të rinë në dunja dhe në akiret. Pra përmënësive të më dhaj që Allah s.a. i bëri këti umet, në përmi këti profeti më dhështor, ishte dhe e që thotë Allah s.a. vajullimu kumul kitab e wal hikmah, vajullimu kumalem të kunu të alemun, që të mësoj juve librin dhe urtësin. Këtu kemi dy nocione, el kitab e wal hikmah. El kitab i thonë librit dhe el hikmah i thonë urtësis. Q ka dy mendime të dietarëve që dy janë pranueshme dhe e përmbajnë këtë lloj kuptimi. Së pari, El-Kitab e ka fjalën për Kur'anin, për librin në mënyrë të veçantë, dhe, dhe El-Hikme ka kuptimin traditën profetike. Pra këy është kuptimi i parë, pra Allahu subhanahu wa taala ju mëson pas leximit e ajeteve dhe haditheve dhe pas pastrimit të zemrës dhe pastrimit të punëve, ju mësoni që të thelloheni më shumë në njohjen e librit të Zotit dhe të haditheve të profetit duke zbuluar tek ju shumë shumë thesare të fshehura brinda tore. Ku sa kuptimit tjetër është që fjala el-kitab përfshin brenda vetes edhe Kur'anin dhe traditën profetike, pra edhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe fjala el-hikme, fjala urdsi pra, nënkupton hollësitë e shariatit dhe jewahirët dhe mësimet e shumta që fshihen brenda ajeteve kuranore dhe hadithëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra me pak fjalë, Allah subhanahu teala Në vërtetë profeti më njohoi që ne të dëgjojmë fillimisht ajetet e Kuranit dhe pastaj të pastrojmë zemrën tonë nga çdo moral dhe të largcohemi tek Zoti Xheleshanu dhe pastaj të na mësonohet që ne të meditojmë dhe të nxjerrim dobi të shumta dhe të shumta prej fjalëve të Zotit dhe haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu pra, ky është të kuptimi. Hu ju alimu kumul kitabe wal hikmeta wayuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dhe ju mësoj juve atë që nuk e dini. Sepse përpara dërgimit të profetit të fundit, ai ishte një popull i paditur dhe me humbie shumë të largët dhe të padiskutueshme dhe të thellë. Populli Muhammedi sallallahu alejhi vesellem ishte një popull i paditur, quheshin analfabet, madje edhe popujt e tjerë i konsideronin dhe quhen ata analfabet, sepse nuk dinin shkrim, vetëm një dorë shumë pakët nga ai popull i gjer. E pra mes ti popullit, Zoti Xheleshanu nxori një njeri për t'i dhuruar atij fjalën më të fuqishme që do të ekzistojë ndonjëherë. Në mundoja është fjala e Kuranit, fjala e cila kur e dëgjojnë njerëzit i pushton zemrat e tyre. Dhe kur urdhëron, i deturon dhe i nështron ata për t'u bindur dhe për t'u nënshtruar, është fjala e bukur, i fjala e mrekullueshme që vërtet përmban brenda saj uzime të çmuara dhe të pakrahasueshme. Kështu pra, para dërgimit të këtij profeti, ai popull ishte në humbje sigurt. Një popull që nuk ka as dije për të vërtetën dhe as punë konform me saj. E ku të shkojmë në humbje se kaç? Është pra çdo diçë do të dobishme, dhe çdo punë e mirë që ka arritur të sjellë ky popull, populli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha u kryen nëpërmjet këtij profeti. Madhështorët e nderuar, nëpërmjet mësimeve që ai solli, nëpërmjet edukimit që ai i bëri këtij populli që jetojnë me ligjin e Zotit dhe përkushtohen në adhurimin ndaj tij. Pikërisht që u përmendën, janë themele të çdo mirësie. Dërgimi i këtij profeti, pa isuar me tilla mrekulli, është mirësia më e madhe që Allahu i lartësuar u bërja dhuruzve dhe ti, pa dushim, këmë nësi e ma dhe bëndë dëtyrushme, me njohin e tyre për dhuruesim, prandaj më dhuruar i thot, fedhë kuruni edhë kur ku më shkuruli, vëllate vale, këforun, më përkujtoni mua që unë t'ju kujtoj, pra më përkujtoni, më dhurime dhe bindje të shfaqëra në gjuhët, në zemra dhe gjumëtyrë të uaja, që unë t'ju kujtoj me shpërblimet e shumëta, dhe ta jetë na urdhëron që ne ta përkujtojmë vazhdimisht atë me madhështinë e tij, pra me emrat cilësi atribute dhe atributet e tij të mrekullueshme. Nëse bëjmë këtë, na ka premtuar më të mrekullueshëm shpërbim që mund t'o ndëroi një adhurues dhe ka thënë, "O guruni, më kujtoni edhe gurkumjun tu kujtoi juva." Sot profeti sallallahu alejhi vesellem që transmetoi hadith kutsi, në cilin Allahu subhanahu teala thotë, "Kush më përkujtoi mua në veten e tij, unë e përkujtoj atë në veten time. Dhe kush më përkujton mua mes një grupimi, Unë përkujtoj atë në një grupim më të mirë se ai. Përkujtimi më i plotë dhe më i mirë që bën adhuruesi për Zotin e tij është ai përkujtim ku zemra dhe gjuha bëhen një të vetme. Ky lloj përkujtimi, përkujtimi me gojë dhe me zemër, është ai përkujtimi që mbjell në zemrën e një njohje të thellë për Allahun e Lartësuar. Ai mbjell një dashuri të madhe për të dhe shoqërohet me mirësi të shumta nga Allahu Azza wa Jell. Përkujtimi i Allahut e Lartësuar është themeli dhe kushti kryesor për të qenë mirënjohës ndaj Tij. Për të arsyje, Allahu i Lartësuar urdhroi veçanarisht për përkujtim dhe pastaj urdhroi përgjithsisht për mirënjohje ndaj Tij. Nuk ka mundësi që të jemi mirënjohës ndaj Allahut Subhanu Teala nëse nuk e njohim Atë. Nëse nuk njohim mirësitë e Tij, nuk njohim emrat dhe cilësitë e Tij, nuk njohim atributet dhe veprat e Tij të mrekullueshme. Si mund të jesh mirënjohës ku nuk e di dhe nuk e pranon që çdo mirësi vjen nga Allahu Subhanu Teala? Nuk përkujton Allahun Azza wa Jall dhe nuk i përjeton këtë mirësi që dën Allahu me i ndjenj për kushtimi madhërimi për Allahun Subhanu Teala. Andaj te Allahu Azza wa Jalla fillimisht para priu fadkoruni e dhikoruni e dhikor kom pra më përkujtoni mua me mirësitë që unë kam dhëruar, me gjithçka që kam dhëruar, që unë ju kujtoi juve dhe pastaj vjoj Allahu Subhana Tala me mirnjohje ndaj ndaj ti dhe tha u shkuruli ula tek furun dhe më falënderoni për mirësitë mia dhe mos më mohoni. Prateni mirnjohës për mirësitë e shumta që ju dhurova dhe për të këqijat e panumërtar me të cilat ju ruajta. Mirnjohja bëhet me zemër, me fjalë dhe me vepra. Më njoh hemazemër, behduke e planuar plotësisht dhe me përulje, mirësitë e Zotit Xheleshani. Më njoh hemë fjalbë duke falendëruar dhe duke lavdëruar Allahun e Lartësuar, nëpërmjet emrave, cilësive dhe atributeve të Tij, pranëpërmjet dhikrit dhe përkutimit të vazhdueshëm të Zotit Xheleshani. Më njohja më gjymtyr, behduke i nështruar ato në bindjen ndaj Allahut Azza Xhel, për të kryer urdhëresat e Tij dhe për të larguar ndalesat e Tij. Nëse robi tregohet me njohës, sigurisht se e përmend më sipër Kamë rituar një siguracion për dy gjëra. Ruajtja e papërkuajmërsive të cilat i posedoni dhe i disponon dhe shtimi i mirësive ekzistuese dhe i tëmërave që akoma nuk i disponon. Foti lërcuar Ismail, për kujtoni kur zoti juaj ju ftoi bindshëm, nëse falënderoheni do t'ju ashtojë të mirat e nëse mohoni përbusni të mirat dhe, më njohës, dyshim, dhe në mësimnjohës, ska dyshim dënimi i im është i ashpër. Me këtë urdhër që Allahu i lërcuar u jep atë dhuruesve për të qenë mënjohës ndaj tij. Pas përmendjes së mirësive që përmendëm më sipër, kuptojim që këto mirësitë superiore përmendura janë mirësitë më të mëdha për të cilat duhet falëndëruar Allahu el-Lartësuar. Fjala e tërëra urdhi për të qenë mirnjohës tregon se mirësitë superiore përmendura janë mirësi shumë të mëdha, për të cilat vazhdimisht duhet ta falënderojmë Allahun azza wa xal. A ka mirësi më të mëdha se dia mëdhshtore që Allahu el-Lartësuar i, i dhuroi këtë umeti, me anë tës së të cilës lartësohen dhe pastrohen mendjet, trupat dhe shpirtrat e tyre ai jo vetëm që i paisin me këtë diete dobishme, por edhe u dha sukses që të veprojnë dhe të jetojnë sipas saj. E pra, kjo është mirësia më e madhe që kurrë nuk zhduket, edhe nëse i kështollloj mirësie tjetër. Prandaj është detyrë për çdo, të cilët Allahu i larçuar i dhroi dije dhe i dha sukses që të punojnë dhe, si pasaj, dhe, dhe tjetë mirë njohë të jetojnë sipas saj, ta falenderojë dhe të jetë mirnjohës Allahu ta zezu xhel parrë shtur. Sepse me mirnjohje ndaj tij, këto mirësi rruhen dhe jo vetëm kaq, por edhe shtohen dhe kultivohen. Mirë njohësve, Allah u lërcuar u ashtor mirësin dhe i ruan nga së mundja e vetë kënajësis. Dukë qënë se mirë njohëja është antonimi i mohimi dhe mos mirë njohës, Allah së fronë të ala ndaloj dhe nga e kundërta e mirë njohës dhe thot, u ala të këforun dhe mos më mohoni. Në, duke qënë mos mirë njohës, ndaj mirësive të mija. Fjala kufër, mahim këtu është përdoru për balë shukrit pra mirë njohës. Pra është fjala për E pra, Allahus përnu ta'ala, në ordron që t'jemi mirë njohës për mirësit që në ka dhuruar, duke në ordruar që ta përkujtoj ma të vazhdimisht. Dhe kjo është lidhje dërë për drejt me gjithë të emisione që në kemi bërë, të dasho lezër dhe ndërruar motra besimtare. E pra, Allahus gjelesha në hu, si kurse kemi përmendur në këto emisionet e fundin, në ta jetet e zgjetura nga Kurani më dështor, në në nëzit në mlullë vazhdushme që të për Të dhikrit, doave, të shumë të ti spërim atëmin njohjen e përmes dhikrit, duave për kujtimin e vazhdueshëm të Tij. Në këtë mënyrë do na zbukurohet jeta jonë. Vetëm në këtë mënyrë ne vazhdimisht do të jemi të lidhur me Allahun Subhanu Teala. Do të jemi në mbrojtjen në e Tij, do të jemi në, në përkujdesjen në e Tij. Nëse ne në vazhdimisht lutemi padyshim që kjo do të bëhet shkak që ne të lidhemi fort me Allahun Azza wa Jell dhe vazhdimisht jemi në, në mbrojtjen e Tij dhe në përkujdesjen e Tij. And Allahu Subhanu Teala gjithmonë në shumë ajete sigurisht që ishin këto domethënë ajete që kemi përmendur në këto emisione, emisionet e fundit për të këtë cikli emisionesh që përfundojnë me ditën e sotme, pra nëpërmjet këtyre këshillave Allahu subhanahu wa taala na në nxit që ne vazhdimisht përkujtojmë vazhdimisht të jemi mirnjohës dhe të ja shprehim atij mirënjohjen tonë me fjalë, me vepra dhe me zemër, sepse në këtë mënyrë do të shtohen miratona, do të kultivohen dhe do të ruhen dhe vazhdimisht jeta jon do të jetë e mbushur plot mirësi dhe begati nga Allahu Azza wa Jell. Herr Allahu subhanahu wa ta'ala që të na ndihmoj, që adhuroj një të adhurojmë me adhurim sa më sinqert, të na ndihmoj që vazhdimisht të përkujtojmë atë dhe vazhdimisht jemi të përkushtuar ndaj tij. Herr Allahu subhanahu wa ta'ala që të na në kujtojë nëse ne në harrojmë, të na ndihmoj ku ne jemi të dobët dhe të pafuqishëm të anë ndihmojë dhe të na ruaj nga ndikimet e shetanit të mallkuar që vazhdimisht na josh dhe na nxit për të na larguar nga përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala dhe për të na zhytur në dëshira dhe në storitë të kësaj bote. Vetëm me ndihmën e Allahut azza wa xal mund ta arrijë çdo mirësi dhe vetëm me mbrojtjen e Tij shpëton nga çdo keqje. Qëndroni edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar dhe për të thepërfunduar rrocil e misionesh që kemi qenë së bashku. Allahu ju shpërblet me të mira. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Bismillah alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah Ja rrezë të ëmotra ku po mbrim në fundin e këtij zinxhirë emisionesh ku kemi folur për lutjet dreituar Allahu subhanahu wa taala dhe për mundësinë e madhe që na ka dhuruar Allahu Azza wa Jell dhe për mrekullitë që ai mund të bëjë në jetën tonë nëpërmjet lutjeve që na ka mësuar nëpërmjet profetit e Tij sallallahu alejhi dhe sellem. Padhushim Allahu Azza wa Jell na ka mësuar se si të lutemi. Tashëmulli më i miri yni ka qenë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Padhushim për kutimin e Allahu subhanahu wa taala është një ndër veprat më të pëlqyera dhe lutjet dreituar atij ian nga mundësit më të mrekullueshme nëpërmjet të cilave ne mund tësojmë lumturinë dynjës dhe në ahiret. Prandaj vështë dhe motra, le të kujtojmë që vazhdimisht në jetën tonë, nëse ne jemi robër të Allahut, le të kujtojmë faktin që ne jemi robër të Allahut subhanahu wa taala dhe robëreshat e tij. Prandaj jemi krijesat të Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu azza wa jall është sunduesi ynë, ai që na ka krijuar dhe ai vendos për gjithçka që ka lidhje me ne. Asnjëherë të mos themi pse Zoti nuk më përgjigjet. Por pyetja jonë let dretohet ndryshe. Ku është gabimi im dhe ku janë problemet e mia që Zoti Subhanu Teala nuk përgjigjet dhe nuk i plotson kërkesat e mia dhe nuk i plotson lutjet e mia. Në mënyrë që ne të reflektojmë dhe të rregullojmë vetveten, sepse Allahu Subhanu Teala është i urtë, edhe nëse e vonon përgjigjen e lutjes, Allahu Subhanu Teala ka një urtësi dhe ka një synim më të mirë. Pandai gjithmonë le të kritikojmë vetveten, le të reflektojmë për gabimet tona dhe të rregullojmë marrëdhënien tonë me Allahun subhanu teala. Le të përpiqemi me vëllësinë dhe motra që vazhdimisht dhe asnjëherë të mos heqim dorë nga lutja. Qoftë kur bëhet fjalë për gjëra të mëdha, qoftë kur bëhet fjalë për gjëra të vogla, që ndoshta na duken të pa rëfishshme në syton. Vallahi edhe për gjërat më të vogla, nëse lutemi, i lutemi Allahut subhanu teala, Allahu azza wajel kanaqet dhe ato mund të bëhen shkak për begati të panumërtan në dynjën e ahiret. Prandaj asnjëherë të mos neglizhojmë për lutjeve, qoftë edhe për rastet më të imta dhe më të pa rëndësishme në dukje dhe në shtëpan. Por gjithmonë të lutemi Allahun Subhanu Teala që të na ndihmojë dhe të na begatojë në gjithçka në cilën punojmë në këtë dynjë. Duat janë të shumta dhe ne e kemi mësuar që ato mund të ndikojnë dhe mund të ndihmojnë që të largohohet nga robi caktimi i keq Allahu Subhanu Teala. Prandaj le të shpresojmë nga këtë dua, sepse nëpërmjet tyre ne mund të ruhemi nga percaktimi i keq Allahu ta zeuxhel dhe veti Allahu subhanutale ka lën këtë portë e hapur dhe një mundësi të mrekullueshme për oraret e tij prandaj asnjëherë të mos e heqim dorën nga duaja nga lutjet për tuar Allahu ta zeuxhel asnjëherë të mos lëm pa lutur jo vetëm për veten tonë por edhe për vëllezërit dhe motrat besimtarë pra secili nga ne kur lutet për vete le të lutet vazhdimisht edhe për vëllezërit dhe motrat e tij sepse vallahi kjo do të jetë begati për të gjithë shoqërinë islame për di shoqërinë që i lidh besimin Allahun subhanahu wa taala dhe dashuria për hir të tij. Prandaj gjithmonë le të lutemi për vëllezrit dhe motrat tona. Sepse në këtë mënyrë jo vetëm ne do të na rregullohen çështjet tona, por do të rregullohet dhe shoqëria jon dhe shoqëria do të jetë një shoqëri e cila është ndërtuar mbi marrëdhënie të kësaj natyre për marrëdhënien e dashurisë dhe lutje të ndërsjellë. Allahu subhanahu wa taala e zbrit mëshirin e tij mbi besimtarët që janë si një trup i vetëm dhe që mbështesin njëri-tjetrin. Dhe padyshimet dhe me like do të luten dhe do të përgjorohen Allahu subhanahu wa taala për të ndihmuar shoqërinë të tillë, e cila kurse si nuk mund të rrozohet dhe nuk mund të asimilohet dhe të zhduket, por sa ajo do të shtohet ose kultivohet dhe do të përhapet adhurimi Allahu subhanahu wa taala në të çdo ditë dhe më shumë. Elusme Allahu subhanahu wa taala që të na mësojë si lutemi, të lutemi vazhdimisht të në na kujtojnë sa ne harrojmë të në mësoj ati që është të dobishme dhe të nëndihmoj që të punojmë si pasaj. E lusë Allah nësë përnëm të ala që zhdo fjalë që kemi thënë të shkruaj në pëshorë në punëve tona të mira dhe zhdo që që ju kene të gjuar, Allah o të shpërblef me të mira për dorimin dhe për kushtimin të uaj, Allah o shpërblef me të mira në dunja dhe në akiret, Allah o falë gjunafe tona, i falë të afërmi të gjalla për po të vdekur që ofshën لله سبحانه وتعالى اتبعت ان نلتقي في الجنه برمشيرس تي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتو اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقال ربكم ادعوني استجب لكم